Кабінет Дікенса. Нарешті я скінчила записувати почути у той день. Усі дванадцять олівців затупилися. На мене чекала серйозна операція. Нагострити їх. Один за одним вставляли я кінчики у стругачку. Якщо обертати ручку цього пристрою повільно, то інколи остружки, завиваючись, але не розриваючись, можуть звиснути аж до кошика для паперів. Але сьогодні я була втомлена, і вони увесь час ламалися під власною вагою. Думки про почуте не покидали мене. Я пронялася симпатією до хазяйки і Джона Копача. Чарлі та Ізабель мене дратували. Лікар і його дружина діяли з найкращих міркувань. Але мені здавалося, що їхнє втручання у життя двійнят добром не скінчиться. Самі ж двійнята були для мене загадкою. Я знала, що про них думали інші люди. Джон Копач уважав, що вони не вміють як слід говорити. Хазяйка була переконана, що двійнята не сприймають навколишніх як живих істот селяни ж дотримувалися думки, що дівчата не сповна розуму. Не знала я одного, і це було аж надто цікаво якої думки була про них сама оповідачка? Міс Вінтер була, наче блуклива точка в центрі свого оповідання. Спочатку вона говорила про них, а нещодавно з'явилися ми, але вона ніколи не вживала займенника я і його відсутність мене спантеличувала. Знаю, якою була б її відповідь, якби я в неї спиталася про це. «Міслі, ми ж домовилися!» Мені вже доводилося ставити їй запитання про ту чи іншу подробицю історії. Інколи письменниця відповідала, та коли їй не хотілося цього робити, вона знову і знову нагадувала мені про нашу домовленість. «Не дурити!» Не забігати наперед, не ставити запитань. Довгий час я мирилася з тим, що мені не вдавалося задовольнити моєї цікавості. Але того вечора трапилося дещо, що дозволило пролити певне світло на питання, яке мене турбувало. Не встигла я прибрати зі столу і взятися до пакування валізи, як у двері постукали. Я відчинила і побачила у коридорі Джудіт. Міс Вінтер цікавиться, чи не маєте ви трохи часу, щоби з нею ненадовго зустрітися? Це в такий спосіб Джудіт переклала мені значно різкішу фразу, яка мала звучати так «Приведіть до мене міс Лі» і негайно. Я в цьому ані з не сумнівалася. Склавши блузку і запхавши її до валізи, я рушила до бібліотеки. Міс Вінтер сиділа у своїй звичній поважній позі біля палаючого каміна. Але окрім його полум'я, іншого освітлення в кімнаті не було. Тому в бібліотеці було темно. «Може увімкнути світло?» – спиталася я, стоячи у дверях. «Не треба». Ці слова долетіли до мене наче здалеку, і я вирішила підійти до міс Вінтер ближче. Віконниці були розчинені і чорне небо, всієї цяточками зірок відбивалося у дзеркалах. Наблизившись до письменниці у миготливому світлі від каміна, я помітила, що вона про щось глибоко замислилася і не звертає на мене уваги. Я мовчки сіла у своє крісло і, заколисувана теплом вогню, почала розглядати нічне небо, що відбивалося у дзеркалах бібліотеки. Так минуло 15 хвилин. Міс Вінтер про щось розмірковувала. Я мовчки чекала. Нарешті вона заговорила. Вам доводилося бачити портрет Дікенса в його кабінеті? Здається, портрет написав такий собі Бас. Я десь маю копію. Коли знайду, то покажу вам. Так от, на цьому портреті письменник дрімає. Відсунувши стілець від столу, очі його заплющені, борода лежить на грудях. На ногах капці Довкола ж його голови у повітрі плавають, немов не у сигарному димі, головні персонажі його думок: Деякі юрмляться над паперами, що лежать на столі, деякі висять позаду голови письменника. Деякі спустилися донизу, наче сподіваючись стати ногами на підлогу. А чому б і ні? Усі вони намальовані так чітко, як і сам письменник. то чому б їм не бути так само реальними, як і він? Ці персонажі набагато реальніші, ніж книжки на полицях. Книжки на картині, ледь означені тоненькими лініями «то тут, то там». Місцями ж їхні контури взагалі сходять на нівець. Ви можете спитати, а чому це мені раптом пригадався цей портрет? Тому що він, здається, мені відображенням мого життя. Я зачинилася від світу за дверима свого кабінету і заселила цей замкнутий простір, вигаданими мною істотами. Майже 60 років я безкарно підглядала за життям людей. Людей, які ніколи не існували Я безсовісно підглядала в їхні серця і у їхні спальні Я зазирала їм через плече, стежачи за рухами пера, яке писало любовні листи, заповіти і сповіді Бачила, як кохаються коханці, як убивають убивці, як діти грають у піддавки і фантазують В'язниці й борделі відчиняли мені свої двері. Каравели і каравани несли мене через моря і пустелі. Я рухалася у й часі, залишаючи позаду континенти і століття. Я була свідком ницості сильних світу цього і шляхетності скромних простолюдинів. Я схилялася над сплячими біля їхніх ліжок так низько, що вони могли відчути мій подих. Я бачила їхні сни. У моєму кабінеті ціла юрба персонажів, які ждуть свого часу, щоб з'явитися у ще не написаних книжках. Ці люди прагнуть жити, вони смикають мене за рукав і благають я наступний. Нуж бо! Тепер моя черга. Мені ж доводиться вибирати. І коли я когось оберу. Решта мусить угамуватися і ждати собі тихенько місяців із десять чи цілий рік, доки я таки закінчу книжку. А тоді знову зчиняють гармидер. Щоразу, коли я відводжу погляд від Даркуша, чи то закінчивши розділ, чи то спокійно міркуючи після сцени смерті, чи то дошукуючись підхожого слова, я завжди бачу от те обличчя позаду натовпу. Знайоме обличчя, бліда шкіра, руде волосся, незмигний погляд зелених очей. Я чудово знаю, хто вона, однак щоразу відчуваю подив. Щоразу їй вдається захопити мене з Ненецька. Вона часто розтуляє рота і щось каже мені, але впродовж десятиріч вона була від мене надто далеко. І я не чула її. До того ж, усвідомивши її присутність, я відводила погляд у бік і вдавала, ніби не помічаю її. Гадаю, вона на мене не дуже ображалася. Людей завжди цікавила причина моєї письменницької плідності. А причина саме в тому обличчі. Якщо я починаю нову книжку, через п'ять хвилин після закінчення попередньої це тому що коли я відведу очі від столу, то неодмінно зустріну її погляд. Минули роки збільшилась кількість моїх книжок на полицях магазинів, відповідно, нато персонажів, що юрмляться в моєму кабінеті, дещо порічав. Із кожною написаною книжкою бубоніння голосів стихало, і відгумін у моїй голові слабшав. Кількість облич, що вимагали до себе уваги, зменшувалася, і завжди позаду натовпу, але щоразу ближче була вона. Дівчинка із зеленими очима. Вона чекала. Настав день, коли я завершила план своєї останньої книжки. Написавши останнє речення, я поставила останню крапку. Я знала, що станеться після цього. Ручка вислизнула з руки, і я заплющила очі. «Ну що?» – сказала вона. «А може і я? Не знаю. Тепер залишилось тільки ми удвох». Я слабо заперечила. Нічого не вийде. Це було надто давно. Я була ще малою дитиною, і геть усе забула. Утім, це була не відмова, а радше побажання. «Зате я не забула», – відповіла вона. «Пам'ятаєш, як...» «Ні, від неминучого не втечеш». «Я дуже добре все пам'ятаю». Ледь вловима вібрація повітря припинилася. Я відірвала погляд від зіроку у дзеркалі і повернулася до мій свінтер. Її очі незмигно дивилися у якусь точку в кімнаті. Наче саме там вона щойно побачила зелене оке дитя, з мідно-червоним волоссям. Ота дівчинка, це ви. Я? Міс Вінтер здивовано перевела погляд з дівчинки примари на мене. Ні, вона – це не я. Вона письменниця завагалася. Вона – це та, якою я колись була. Тієї дитини вже давно нема. Її життя скінчилося у ніч пожежі. Вона, немов, згоріла у тому полум'ї. Особа, яку ви перед собою бачите – це ніхто. Але ж ваша літературна кар'єра, ваші романи. Коли людина – ніхто, вона починає вигадувати. Вигадувати, аби заповнити порожнечу. Ми мовчали й дивилися на вогонь. Час від часу міс Вінтер мимовільно потирала свою долоню. До речі… Стосовно вашого есе про Жуля і Едмона Ландіє. Почала вона трохи згодом. Я неохоче повернулася до неї. Чому саме їх ви обрали за предмет вашого дослідження? Що вас так зацікавило? Я похитала головою. Нічого особливого. Потім запала тиша. І були тільки непорушні миготливі зорі, і потріскування дров у каміні. Тільки за годину, коли вогонь уже почав гаснути, міс Вінтер озвалася втретє. «Маргарет, здається, вона вперше назвала мене на ім'я. Маргарет, завтра ви поїдете звідси?» «Так». «Ви ж повернетеся, правда?» У мерехтливому світлі важко було розгледіти вираз її обличчя, важко було судити, що спричинило тремтіння в її голосі, втома чи хвороба, але тієї миті мені здалося, що міс Вінтер боїться, боїться, що я більше не приїду. «Так, звичайно, я неодмінно повернуся». Наступного ранку Моріс відвіз мене на станцію, і я взяла квиток на поїзд, що прямував на південь.